Берез навесні, безстрашно обезлюднюючись, мов висихаючи, Змішуючись із потоками бруду, котрий несе згори упевнена осінь, І все рухається, спішить, перемішавши грішне з праведним, Кричить, галайкає, сміється, нарікає, клене, свариться, співає і вигукує. Йому не хочеться вливатись у той смугастий потік – Стоїть над ним холодно і безпристрасно спостерігаючи суєту людську. Його щось тримає під тим деревом, у котре поціляють блискавки. Так, мов би, має надивитися на люд зверху, з висоти птичого польоту, ніби звідси людей краще видно. Чи важко носити себе такого, як ти сам вибрав, а потім до цього вибору вічно тягнутися? Як до карбу на одвірках, чи до власної тіні, аби вписатися, аби відповідати, аби не розчарувати тих, чиєю думкою дорожив. А коли все набридало, іти світами, говорити про те, що вродило, що буде скоро зима, з неї Боже благословення, її перебути. Нікому нічого не бути винним, нікого нічим не поцікавити, ані порожньою торбою, ані вродою, ані неприродним умінням. Бути ніби девакуватий селянин, Котрого жаліли, як бездомного, безхатнього. Кожен, хто як міг, тримався власного кута, Навіть найгіршої власної грядки, Власної груші дички. Гризався в той клапте, корав, сіяв, сапав, Чекав дощу, білив хату, садив в коле, Чорнобривці і калину, Та зрідка у храмове свято чув, як вони пахнуть. А так ходили останні, Хто все втратив, чи розум, чи статок, чи родичів у невідповідному віці Їх жаліли, бо навіть сама думка скитатися від села до села, від зими до зими, лякала як холера Давно вже не ображав його ані жаль, ані співчуття, бо хіба відають, що творять Чи багато знають вони про світ, задумуючись над ним та над собою Навіть у церкві дрімають, жнива не дають спати як не жнива, то худоба, як не худоба, то дрібні діти, а все щось заважає на шляху до Бога. Хоча населянина й не виглядав, бо руки мав не спрацьовані, говорив ніби по-простому, але й по-вченому водночас. І межі не можна було провести, як це, ніби так, як усі, а ніби й зовсім по-іншому. Чому воно так виходить, що одразу видно людину мудру? І слова не скаже, а вже відчуваєш». Чи не тому зустрічали, як зайду, а проводжали зі змішаним почуттям? Що був його розум? Дар чи покара? Адже завдяки йому не мав під цим небом місця. Боялися його, як чуми, ті, з ким учився, ті, з ким учив, щоби після принижених прохань дати вчительську посаду, аби той розум, який тисне на нього, мов скеля, комусь віддати, бо інакше... Як він там писав? «Я позбудусь навіки моєї надії дати моєму отечеству користь. Все ніщо, тільки тлін. Все продане за міхи золота, оті, які знайшли у члена Слідственної комісії тайних розисних діл при Московській синодальній конторі, а також за сумісництвом у Белгородського єпископа Порфирія Крайського по його смерті. Усе лише розпач і без вихід. Добре було б ніколи не виїздити з отакого села, не мати спільних із царями вчителів, не співати у найкращому хорі, не писати для нього кантів, не виїжджати до Європи і не ходити по ній п'ять довгих, як життя років. Цей вогонь, нестримний і нелюдський, знати, знати, знати, відкривав йому найвищі золочені двері. Філософ, кажуть, вони побожно прислухаючись до його слова, філософ. А чи знають вони, що це не він? Це знання і бідність. Бо тільки тоді, коли ти нічого не можеш, хоч немає меж тому, що ти можеш, тільки тоді у розпачі ти починаєш думати. Чому? І це стає початком. Він писав, бо не мав куди дітися, бо мусив цим заробляти на хліб. Писав, аби не пропало все те, що назбирав за життя. Ті перли, многоцвітні, вони, як виявилося, нікому не були потрібні, окрім оцих дітей, а їх від нього забрали. Тоді й було найстрашніше. Писав, коли треба було заплатити за борщ і окраєць, за тарілку. Недорого.